хоч сам патріарх уже не міг ні повилювати, ні просити про власне допущення у святий храм. Однак цього воліла його паства – саме по той бік замкненої брами залишити навічний спочинок того, хто нещодавно вернувся на батьківщину з вигнання для утвердження тут Слова Божого в обладунках рідної мови. І ось він назавжди склепив повіки і склав на грудях з нерухомілі руки, щойно зрушивши богогодне діло і не встигнувши надати йому розгону. А може, те йому судіяти й не дали, і паства вирішила, що кращого місця як двір собору для впокоєння високосановного, новоприставленого не знайти. Про те, що в цій країні і в цьому головному її місті коли-небудь вирішувала чернь, Вічно упосліджена, а в останні роки взагалі знеосіблена і припечатана тавром зневажливого назвиська електорат. За неї, за Туркану, забамбулену і притиснену до самої землі, до найсмердючіших міських асфальтів чорним нігтем утробного виживання, все і завжди вирішується на найвищих поверхах невищих білих домів. Представився владика, паства вдарила чолом перед високим порогом і одним, і другим, і третім, а звідусіль відказано їй дубово-оголобельним, неузгодженим з жодною правовою нормою і жодним законом, непоясненим і непоясненим жодним службовим манекеном нізя. Чому нізя? З чиїх конкретно столоначальницьких уст, чи з-під розчерку пара, чи її обтяженої владою руки, воно злетіло. А вам, какое діло? І двері над високим порогом, хрясь, і розговор закінчен. Паства скривджена, ображена, обурена. Їй плюнули в душу, і вона затялася, будь там що а патріарха поховаємо, де воліємо ми, а не де вкаже нам влада. Бо влада за Конституцією – це найперше ми. Не пускають нас на територію собору, облаштуємо могилу під муром, на краю Майдану, і заходилися ломами роздовбувати асфальт, копати, вивергати лопатами землю. Молоді хлопці в одностроях, і не армійських, і не міліційних, а служби якогось спеціального призначення щільними шерегами стоять віддалік, ближче до невеличкого скверика з вигадливими водограями. Їм не втямки, з якої речі зчинилася буча, хто такий патріарх і чому його треба ховати не на котрому складовищі, а саме біля собору. Їм глибоко в печінках цей осточортілий майдан, напханий тисячами людських тіл, заповнений хрипкими гортанними криками релігійних фанатів, які носять цей своїм попом, як раніше комуністи з генсеками не носилися. Хлопці витирають під з облич, обмахуються чорними під колір годнострою беретами, а перед очима запітніли кухлі з холодним пивом. Річкове плесо окрепляжного піску, на якому під струкатими грибками-парасолями у виклично відвертих позах розляглися юні вродливиці, чиї тіла жахтять нерозтраченою силою, готованою може і для них оцих нещасних спецназівців, змушених катуватися на розпеченій пательні кам'яно-асфальтового майдану, замість брати на руки пляжних красунь і заносити їх щонайменше в річкову прохолоду. Проте хлопці невільні і належать самі собі хіба у мріях а на ділі, якому служать за присягою, мусять виконувати волю командирів. І воля та зараз полягає в тому, аби тримати під контролем збурений натовп на Майдані, не дати розгулятися непрогнозованим людським пристрастям, бо це – пряма загроза громадському порядку, а отже і законові. Заворушилася, загалалакала людська маса біля Соборної Брами – Звідси від скверка хлопцям не видно, в чому там річ і яка там сталася одміна. І в однораз навушниках кожного з них чується команда Готовність номер один. І зразу ж за нею інший наказ конкретний і зрозумілий. Він озвучений знайомим голосом їхнього командира, молодого й вродливого капітана, чиє обличчя в ці хвилини схоже на мертву маску. Таке воно безживне протруєне чимось до повної відсутності найменшого почуттєвого знаку, а в поєднанні з рідкісною чоловічою вродою – страшне і жахітливе. Якби ці хлопці, вигодовані чіпсами та снікерсами і виховані на помийних рецептах телевізійних розважальних програм, знали –